Kapittel 28 Sannelig, søllet har sitt funnsted, og gullet som en luttrer sitt sted. Jern hentes fra støvet, og fra stein lar en kobber renne ut. Han har gjort ende på mørket, og til hver ytterste grense undersøker han stein i mulm og dyp skygge. Han har gravd en sjakt langt fra der hvor folk bor som utlendinger, glemte steder langt fra foten, noen av de dødelige menneskene har svingt sig ned. Der har de hengt og dinglet. Jorden. Fra den kommer fødet fram. Men ned i den er den blitt veltet om som av ill. Den steiner er safiren sted, og den inneholder guldstøv. En sti. Ingen rovfugl har kjent den, og en svartglentes øye har heller ikke fått se den. De majestetiske ville dyrene har ikke hardtrampet den. Ungløven har ikke gått på den. Mot flinten har han rakt ut sin hånd. Han har styrt et fjell over endene fra deres rot. I klippene har han hult ut vannførende ganger, og alle kostbare ting har hans øye sett. De stedene hvor elve sildret fram har han demmet opp, og det skjulte bringer han fram i lyset. Men visdommen? Hvor kan han finne den? Og hvor er vel forstanden sted? Det dødelige mennesket har ikke lært ens verd å kjenne, og den finnes ikke i de levendes land. Vanndypet har sagt «Den er ikke i mig? og havet sagt «Den er ikke hos meg». Rent guld kan ikke gis i bytte for den, og sølv kan ikke veies opp som dens pris. Den kan ikke betales med guld fra ofir, med den sjeldne onykksteinen og safiren. Gull og glas kan ikke sammenlignes med den, og et karr av luttret guld tas ikke bytte for den. Korall og bergkrystall skal ikke nevnes, men en sekk full av visdom er mer verd enn en sekk full av perler. Topazen fra kurs kan ikke sammenlignes med den. Den kan ikke betales selv med rent guld. Men visdommen, hvor kommer den fra, og hvor er vel forstanden sted? Den er jo blitt skjult for alle levendes øyne, og for himmelenes flygende skapninger er den blitt gjemt. Til inntetgjørelsen og døden har sagt, med våre ører har vi hørt et rykte om den. Det er Gud som har forstått dens vei, og han har kjent den sted. For han speider til jordens ender, under hele himlen ser han, for å fastsette vindens vekt i det han har fordelt vannmassen etter mål. Da han fastsatte en forordning for regn og en vei for den tordnende uversyen, det var da han så visdommen og begynte å fortelle om den. Han berette den og utforsket den også. Og han sa deretter til mennesket, «Se, frykt for Jehova, det er visdom, og gå vende seg bort fra det onde er forstand.»